Голос колишньої студентки, якої він ніяк не міг згадати, примусив його ледь живі, скуті диким болем губи заворушитися, зробити спробу молодого ще такого красивого і сильного хвилю перед тим тіла визволитися. Зараз, зараз, от тільки... Зібрати туди ще цю сили, що залишилася. Я в квартирі один, хай ламають двері. Він чув, як і Янгол-охоронець за правим плечем затуляє його крилами від панни з косою, як Янгол-рятівник у білому халаті зв'язується по рації з машиною, новим потужним. Ранімо білим, як водій біжить, Перестрибуючи через три сходинки, Як плечем виважує двері. Ігорцю, ціпцю, моя маленька, Як то си так стало? Казали, ще б дві хвилині, і не врятували б. Мовчи, моя маленька, не говори, не хвилюйся. Я тут, коло тебе. Я всіх на ноги підіймлю, всю професору, всіх докторів. Ти в мене за місяць будеш здоровенький, моя лялю дорогенька. А потім я тобі на зимну воду дмухати не дам. Будеш відпочивати, на курорт поїдеш, я все для тебе зроблю». Найта я будова, си запали, як ти коло неї переробився. Ігор почувався вже настільки на силі, що спромігся насамперед на подяку. Дозю, знайди на швидкий фельдшера Світлану. Подякуй їй. Ну ти розумієш. Якби не вона, не був би я живий. Добре, Ігорцю, добре, а двері до хати вивалювати не було чого. Якби хто що вкрав. Кажуть, янголи носять благі вісті зранку. Цього разу вони затріпотіли крильцями з вечора. Максимку, Максимчику, солодко зашепотіла просто у вухо рая. Щойно Максим, стомлений, але задоволений, що знову працює, знову при справі, налаштувався до сну, забувши з того всього навіть поцілувати дружину на добру ніч. Максимчику, а що я тобі скажу? Коли Раїса так солодко починала, слід було готуватися до гіршого, тому Максим примружився і глянув скоса. «Що там трапилось у тебе?» «Не у мене, а у нас. У нас буде дитинка». «Знову?» Байдужий, майже злий голос чоловіка вразив Раїсу самісіньке серце. «Що значить знову?» «Одного разу я вже це чув. Ти тоді більше року вагітно ходила, але так і не народила. Тепер знову?» «Ні, Максиме, тепер насправді. Я сьогодні була у лікаря, він підтвердив». «Насправді?» «Ну, гаразд. Подивимося. Спитавай». Того вечора, може й не того, а зовсім іншого, Орест знову чергував. Чергування вдалося, як ніколи, спокійним. Вже години дві його ніхто не шарпав з місця, а спати було ще рано. Як завжди у такі хвилини Орест витяг з шухляди столу тоненьку синю книжечку із гусячим пиром на обкладинці. Знову-знову перечитував знайомі і незнайомі рядки. Ці він точно знав йому. І травень дихав літом і добром. Ми заблукали в парку над Дніпром. Моя рука твоєї доторкнулась, здійснилася